Можливо, я ще і не в смерті, але ж на якомусь роздоріжжі чи пересельному пункті, як іудеї у Відні по дорозі на Тель-Авів. Може, до мене ще тільки приглядаються? Чи варто брати до себе? Чи не варто? Чи рано? Чи не дуже? А може, це вселенське око зробило лише хаос у моїх живих думках? А мені здалося, що мене вже розпрощали зі світом? Але ж я ні з ким не випрощалась – я не залишила жодного заповіту, я навіть не склала одежі для смерті і не накопила горнят за свою душу. Я не готова до смерті, оскільки хаос панує не лише в мислях. Дотепер хаос панував у мені і правив мною. То як я могла вмерти, коли я не готова до смерті, як до пологів? Отак порядок існував у мені єдиний раз перед пологами, коли я знала, що на собі треба мати тільки сорочку без зав'язок і гудзиків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 чи вже нічого? Чи я головою в долину, чи вгору, чи я ще є? Коли б я була живою, мені б зробилось сумною лячною від невизначеності і боязні. Очевидно, в житті я так і не пройшла, крізь повного гаму страху. А мені інколи здавалось, що більшого страху, ніж у житті, в інших вимірах не існує. Він може тебе знищити. Прожиттєвий страх – параліч, коли ти, мов загнаний вовк, що, обкладений червоними тріпотливими прапорцями переслідувачів, щулишся у власну тремтячу холодну шкіру. І заткуючи до рятівних лісових околиць, чекаєш на перший чи останній постріл мисливців. Коли б у такому якийсь розумний осцилограф записав, що робиться у твоєму їсти, він би вибухнув від перенапруги. Та ба, осцилографи чомусь не вибухають. Там, де тобі судилось жити, осцилографи були неприступні всім. Зазвичай від таких перевантажень вибухає власне серце в обіймах білої жінки з чорною квіткою. В такому разі чому я не помітила з'яви цієї жінки переді мною? Чи ця з'ява таємна, як усе підступне і лихе? Чи цей уже останній свій раз я знову купилась на принадне і багатообіцяюче, як багато разів перед цим? І навіть в останні воно виявилось брехливим і злим. Ба, щось не так. Тут щось було таке не так, бо я жодного разу не вважала смерть підступним і лихим актом. Однак смерть мала би обрамити щось завершене, викінчене. Смерть мала бути, бодай, трохи вчасною і сподіваною, бодай одним фібром під свідомості. А моя біла жінка прийшла неждано, як, зрештою, будь-яка інша жінка. І цьому нема жодного пояснення. І не те ради, любили казати колись у Львові. І цілком зненацька. На найбільш важливі і не менш загадкові, як мені видались точці відчуттів, я зрозуміла, що знову пливу, чи лечу, чи чи в'юся, але я знову рухалася. Хотіла обернутися, повести очима, руками, головою, та я плевла безсілесна, що далі швидше і швидше. Мій рух уже переходив у політ, і це був політ донизу. До мене верталося відчуття простору кодив не встиг запанувати в мені. Стрімкий лед крізь густе і усе густіший морок, крізь безшумно відчинювані брами, що залишались позаду вгорі, а далі суцільно густотемінь, врешті-решт нагнав страх. Чим швидше я летіла, тим страх мій душ, що її вже нагадував земний, той, коли тисячі гадюк ворушилися в грудях і в колінах холонула кров. Тепер же в мені нічого не могло захолонути. Ніщо, ніде не могло гніздитися. Але страх і швидкість несли все нижче і нижче, прорізаючи крізь якісь темні стіни чи натовпи. Ставало тісно, гамірно. Хаотичний шум, що наростав з невиду темряви, заважав відчувати політ. Чим нижче, тим менше комфорту фіксувала моя душа. Мене коло шмати в неспокій. Чулися плач, крики, скигління. «О, Боже, а може я ще не вмерла?» – подумала я. І в цю мить, нечутно і легко прорвавши звичну у польоті невидиму плівку темряви, я застигла в прозорості, що висіла над землею.